Суті людини. В зустрічі із фрагментом світу людина почуває, що вона охоплена цілістю, її сутністю. В душі виринає тоді ерус, почуття любові до охопленого предмету, що одночасно теж нас охоплюючи, сповняє почуттям відданості, схильності до самопосвяти для безмежного». Надто коротка аналіза на що її розвиткові в українській душі сприяє вчуття степову безкраю далечінь, вказує виразну на пов'язаність ентузіастичної настанови з чуттєвою сферою, яка творить ядро української психіки. Вона вказує також на пов'язаність із тією схильністю до відданості безмежному, що виникає із доброї первісності і первісної доброти колективного українського несвідомого, зумовленого архетипом доброї неньки природи. Не випадково, мабуть, коли йдеться про приклади ентузіастичної настанови, яких, до речі, Ясперт не подає, по біч постатей філософів, як Жордано Бруно, саме приходить на згадку прізвище нашого поета Богдана Антонича. Ентузіастичною настановою завершується скаля свідосприймальних можливостей, що находять своє місце в рамках здогадної української психічної структури. Ті типічні для неї настанови сягають від інтуїтивно-контемплятивної, по через дві постаті активно-рефлексивної, від'ємної в напрямленості примітивного сибаритизму, додатної в напрямленості на самосформування, Аж до найбільш, мабуть, характеристичної, безпосередньої рефлексивної, яка не позбавлена інколи ентузіастичної компоненти, а в щасливому випадку підноситься до рівня ентузіастичної настанови.